KILENCEDIK RÉSZ Netves ösvényeken loholok előre a sárga utca námpák ki és be a zuhogó esőben, és próbálom lerázni azt a dolgot, robot, aki nem az igazi rob már, de nem tágít. A semmiből jelenik meg előttem, és egyszerűen azt látom, hogy nem előle menekülök, hanem egyenesen a karmai közé. Veszek egy kanyart, egyre gyorsítok, de az árnyak közt ott iramlik mellettem, Édes Istenem, jaj Istenem! Merre tartasz szígy? Most esik le, hogy a lábaim felé visznek. Ott akarok már lenni, menekülni ebből a rémálomból, de nem tudok elég gyors lenni. A bokám még mindig fáj a hajnali eséstől, a gyomrom meg a bordáim sajognak a veréstől. Nincs elég levegő a tüdőmben. Az adrenalin visz, de érzem azt is, hogy fagy az erőm. Átrohanok a hídon a folyón át, Befordulok a Hiverteliszre. Széles vasor szegélyezte utca, Viktoriánus sorházak ülnek a csinos előkertek hátterében. És megint itt van. Támasztja a nésaik kert kapujának oszlopát. Tíz méterre tőle befékezek. Nem szól, csak bámul. Mit akarhat? Kezdek megbolondulni. Ha az ajtóhoz akarok jutni, el kell mennem mellette, és ettől a gatyám. A sor közepén lévő ház ablakai, mind sötétek, csak a bejárati ajtó ólami üvege mögött semmik valami fény. Ez tükröződik a feljáró fény és balítású lépcsőfokain. A függ könyök széthúzva. Talán nincs is itt senki. Azon agyalok, hogyan kellene elsorálnom rob mellett, amikor hirtelen köhögni kezd. Előre görnyed, a szájából és csak állott körbén lelógó fejjel. És akár valóságos, akár nem, a lehető legnagyobb ívben akarom elkerülni. Most kihasználom a lehetőséget, és átugrom az alacsony kerítést, ott lépek be az előkertbe. Csúszós, nedves a talpa maradt a talaj, az eső egyre csak zuvag. Az ablakhoz megyek és benézek. Az előszobából beszűrődő fény tompán megvilágítja a nappali terebés kanapéját, a foteleket, a kandalót, és a párkányon álló vázákat, meg mindenféle csecsebetséget. Két kilométerre se vagyok a postelep lakásunktól, közben meg fény fény évszázadokra. Mi a halált akart nézni a roptól? Mi a francét áll le egy önmi félénkkel? Először azt hiszem, nincsenki ki a szobában, aztán egyszer csak feltűnik, hogy a kanapén annak a ledobott kabátnak karjai és feje van, meghaja, néz az. Felhúzott téltekkel összekupócon. Arcát a két összekócsalt kezére támasztja, mint aki imádkozik. A szeme lemújva. Elég bunkó vagyok, hogy így kiresem, nem helyes, és mégse tudom nem kilesni, annyira gyönyörű, de még így fél is olyan terhet, Az arca rángatózik. Közelebb hajolok az üveghez, erre a lábam a gyepről becsúsztan a virágágyásba, és elveszítem az egyensúlyomat. A két kezem magától nyúl kapaszkodó után, és neki csapódik az üvegnek. Átkozom a bénaságomat. Nézz a ferdiat, felbatan a kanapéról. Tenyerét a száj elé kapja, mint aki nem akar sikítani, Hátráni kezd, vagy csalkomfordul, és kirvan a szobából. Még mindig az ablakba kapaszkodva felegyenesedem, Kitápaszkodom a virágágyásból, Visszalépek a gyepre, a lábam bokáig süllyed a sárba. Még egyszer megnézem a ház homlokzatát, majd a bejárati ajtóhoz megyek, az előtető kicsit talán megvéd az esőtől. Lekukolok, bekukocskálok a levélnyíláson, nem látom. Nésa, kiabálok be. Kélek, Nésa, hadd beszélek veled? Semmi. Nésa, létszi, nem akartalak megijeszteni. Engedj be, Létszi, muszáj beszélnünk. Lehajolok, megint bekémlelek a nyíláson. Az előszoba végében ajtó nyílik, Nésa áll benne, az ajtó félfába kapaszkodik. De csak a kezét látom, ahogy az ujjai a fára kulcsolódnak. Oldalra fordítom a fejemet, hogy fél szemmel figyelhessem, de be is tudjak kiabálni. A hátam mögött halkan püföli a járdát az eső. És a halott bátyám okáltását is hallom. De az nem a valóság, győzködöm magam. Az eső kalapását hallom annak, de tisztában vagyok vele, hátra hátranéznék, őt látnám, ahogy az az undorító szutyak árod a papájából. Tudom, hogy itt vagy, nésa, szólj, ha számléci. Ha akarod, ne nyisd az ajtót, azt se Törd már be azt a hülye ajtót, szíj! Csak suttog, mégis halára rémiszt. Nem merek megfordulni hátranézni se. Jaj, Istenem, nésa, engedj már be! Ments meg ettől a rémálomtól, ami a nyomamban jár. Ments meg a tébajtól, ami a saját fejemben tombol. Rob halkan nyöszörök, vízesen csavargatja a bűntudatomat ez a hang. Én tettem ezt vele? Tényleg én öltem meg? Fortyognak a beleim és hány ingerem is van, mint korábban a konyhában. Egyre jobban émeig a gyomrom. Nézs a hangja, remeg, alig hallom. Menj innen, Kal, különben hívom a rendőrséget. Őt magát még mindig nem látom, csak a testetlen hang jön elő a ház mélyéből. Nem megyek sehová, csak azt akarom mondani, hogy sajnálom, bocsánatot akarok kérni, kiabálom. A bocsánat kérés kevés, az csak egy szó. Keserősséget érzek a hangjából, de én komolyan gondolom. Tudom, hogy nem hozhatom már vissza, magyarázom, miközben nagyon is áll mögöttem, és épp a beléd okádja ki a ház elé de tényleg mélyen és őszintén sajnálom, hogy visszahozd. Két egyszerre hallhatóan meglepetten és szavartan. Jaj, hát tudod. Figyelj, el, te most egyáltalán miért kérsz bocsánatot? Robért, hogy megöltem. csend. Te ölted meg robot? Szólal meg aztán. Most kavarok csak igazán az agyam. Ezért volt rám dühös vagy nem, ezért rettegett nem. A cucc a gyomromból elindul felfelé. Aztán, ja, mondjuk emlékezni nem emlékszem pontosan. A rohadt életbe végképp nem értem. Ha nem gondolja, hogy én öltem meg a bátyámat, akkor meg miért fél ennyire? Mi a fene folyik itt? Miért? Mit gondoltál? Miért kérek bocsánatot? Az ég szerelmére, kal. Figyelj, Nésa, nem emlékszem semmire, őszintén. Mi történt? Miért mondtad a zsaruknak, hogy csak szórakoztunk? Hosszú csend. A keze még jobban markolja az ajtókeretet. Csak most tűnik fel, hogy egy ideje visszatartom a lélegzetemet. Engem akartál megölni. Borzalmasan forog a fejem, amit eddig biztosnak hittem, amiről azt gondoltam, hogy legalább tudom, Hirtelen túltágaszt áll és pörögni kezd. Megöltem a bátyámat, aztán ezt a lánt is megpróbáltam. Tehát miért csináltam volna? Hát semmire sem emlékszem. Csak forgárcsokra, Hogy veregszem a vízben robban. Te meg a gonosz bátyát együtt forraltátok ki, kiterveltétek ellenem. Most már élted, miért nem akarlak látni? Nem akarom, hogy többet ide gyerek al, soha többet! Eleveztem a levénnyílás tetejét, és télre huppanok. Világos, csikortozott, amikor meglátott engem is a mentőben. Világos, lecsapta a telefont. Az előtető sarkáról víz csapek a fejemre, az arcomon csorog végig. Robb arca elővillan a sötétből, mintha vigyorogna, a szája borzasztó sebbként hasad végig azon a sápadt arcán. Tűnj már innen az Isten szerelmére, szállj le rólam! Na tessék, egy nem létező valamivel vagy valakivel üvöltözök. hogy mégis létezik? Nyálatszok, képtelen vagyok visszatartani. azok kicsit a tető alól és a virágágyás balkádok. Ugyanaz a jeges, állott víz, mint korábban. Kiköpök, és a ruhám ujjába törlem a számat, a képemet, majd feltápaszkodom a földről és hazaindulok. Még mindig zuhag, de már nem érzem. Teljesen elgémberedtem. Tizedik rész Egy szó kattog az agyamban. Gonosz. Nem akarom elhinni, amit Nésa mondott, de ugyan miért akarna hazudni nekem? Rettek, azt látom. tőlem nem retteg. azt gondolja, hogy gonosz vagyok. Nekem meg fogalmam sincs. Egyetlen személy van, aki tudja, igazat mond-e a lány. Eső mossa az arcomat, borzongok. Körbenézek, hol van rob de egyelőre nem látom sehol. Megbotlok, azt se látom már, hová lépek, merre tartok, de a végén a központban találom magam. Az eső csatornádból fortyokva ömlik a víz. Majdnem minden bolt bezárt már, az emberek sietve vegyekeznek hazafelé. Az utcát nem. Korábban láttam itt, bár akkor még nem is tudtam, hogy ő az, de csak is ő lehetett. Előttem loholt. Be annak az üzletnek a bejárata védelmébe. Akkor most hol van? Elgyalogolok a borcsor előtt, kérek az öregek telepére a kis házak közé. Senki, sehol senki, csupa zárt ajtó, behúzott hűköny. Most pillantom meg, az ösvény közepén lépeget, előre, hátra. Hiába, hogy kivételesen én magam kerestem, összeuglik a gyomrom. Van benne valami beteges feszültség, mint a démoni ereje lenne. Úgy járkál fel alá, mint valami tigris a kedrecben. Valamit mogyog, de nem hallom mit. Szembe velem. Tényleg azt tettük? Meg akartuk ölni? Kiabálom. És most meghallom, mit mogyog. Megölni a lányt. Megölni. Most csak engem ismételget, vagy magában beszél, mi a fene ez az egész? Eső csapkodja a képemet. Rob szeme helyén a maszatok összeszűkülnek. Két keskendés. Némán indul felém az arca, egyre közelebb nyomul az arcomhoz. Próbálnék elhátrálni, de gyorsabb nálam. Egy ajtónak tántarodom, a fejem nagyot koppan a deszkán. Egyre csak közelít képtelenség megállítani. Az utolsó pillanatban összerándulok, szorosan összezárom a szemem, várom a becsapódást. De csak jeges húzatot érzek, keresztül suhan rajtam, bekúzik a csontjaimba. Jesszus! Kinyitom a szemem, nincs sehol. Végignézek az utcán, a bizesen csillogó aszfalton. Senki. Rab! üvöltöm. Tudnom kell! Elment. Egyszerre kinyílik az ajtó a hátamban, majdnem bezúvok, és egy fazonál ott a kezében kivont szabjaként egy piszkavas. Véntag, kockás ingben, amit szorosan betült a pocakján a gatyájába, és mint bőr trágelt is vett hozzá. A lábán papucs. Takarodj innen, tűnés! mondja, aztán elhallgat, nagyot néz. Te vagy az, Kál? leeresztő a piszkavasat, ismer engem. Jötrem az agyam, próbálom látni az összefüggéseket. Az ajtó nem vizes, az előtető védje az esőtől, de szározon is fénylik az utca lámpa fényében. Valami miatt olajfesték erőszaga idéződik fel bennem. Az anyát, hogy bírja? Rosszabb nem is történhet egy édesanyával, mint hogy elveszíti a gyerekét. Oda bentről meleg, cuffos levegő árad, megborzongok. Mi lett az arcoddal, fiam? Nekem esett pár srác felelem, ő meg sóhajt. Berekedtél? Hát nincs épp elég baja enélküli szegény anyádnak. Felnézek rá, megint szóhajt. Nagy gyerebe, fiam, feltölteni kell azt a vágást, int a fejével a képen felé. Oda nyúlak és felszisztenek, ahogy megérzem a sebet, amit ettig észre sebettem. Nem gáz, majd elintézem, ott nincs bajom. Ugyan bújj már be, egyébként is az adósod vagyok, a nyári melóért. Szépen megcsináltad ezt a ajtót. Én. Aha, kuncsak fel. Azt hittem, az én memóriám pókhálósodik. Hari vagyok, emlékszel? Az iskolából küldtek téged, meg a cimbaráidat. Társadalom munka, vagy valami ilyesmi nem emlékszem már, minek nevezik, de igazán nagy segítség volt. Már nem tudom egyedül elvégezni, amit régebben kiráztam a kis ujjanból, tudod? Tereng valami, bár még nem tiszta. Csak állok a küszöben, ő meg elindul befelé, hogy kövessem. Az előszabában két sornyi fogas, az alacsonyabb soron kutyapórász és nyakörv. A kezem magától megindul, leveszem a nyakörvet, forgatom a kezemben, és az agyamban fekete éjszaka emléke élet újjá, egy kis házikóban, amit üresnek hittünk. Még csak be se kell törnünk, a hátsajtót sose zárják be. Rob megy elől ugatást hallok. Winston, női hang. Tűnjünk innen, Rob, gyerünk! Itt történt. Ez volt az a kis ház. A kutya, ami ugatott, az ő nyakörve. Csukd magad után az ajtót, mondja Hari, és felbukkan a konnyából. Ahogy meglátja, a kezemben a nyakörvet megtarpan. Tedd azt is a helyére, légy szíves, mondja olyan hangon, hogy gondolkodás nélkül engedelmeskedem. Ne haragudjon, csak méreget engem meg lever a víz. Érzem, ahogy a vallomás törekszik ki belőlem. Én, én, nincs semmi gond, fiam, de azt ne piszkált a tihét. A könyvem még mindig nálad van, igaz, amit adtam. Könyv. Egerek és emberek, ugye? Igen, jó kis könyv. Emlékszem, mennyire imádtam a tekorodban. Szóhajtok. Tőle kaptam, hirtelen bevillan az emlék, hogy már jártam itt, megláttam a polcán, és levettem, mert épp azt tanultuk a sugiban. Mondtam neki, hogy valaki lenyúlta az enyémet, ő meg, hogy tegyem csak elnyugodtan az enyém lehet, neki már nem kell. El se hittem, hogy valaki egyszerűen, csak így nekem ad valamit. Ja, megvan még persze, és én is imádom, rám mosolyog. Bár képes lennék visszamosolyogni, de nem megy. Amiatt a másik alkalom miatt, amikor Roppal behasantunk. A gyere már be ide a fényre, int, itt a konyhában jobban látom azt a sebet. Ne, a konyhába ne, oda ne, ahol, gyere, ne áldokálj már ott. Végig csoszog az előszobán, megy előre. Most lelétszelhetnék, most háttalál egy szekrényben, matat. Én meg gyökéret a konyha küszöbén a padlót bámulom. Mégis mire számítottam? Két körbe rajzolt szellemre, a kutya meg az asszony körvonalára, a rohadó csontvázakra. Nincs itt semmi. Semmi nyom, hasadás a padlón, karcolás, vér, fort, semmi. Fekete-fehér csempepadlót padlót után már bejjebb, nem harapok. A hangját elnyomja a felesége hangja az agyamban. Gaz emberek, gyávat tolvaj kis csirkefogók, Mennem kellene. Persze, persze, gyorsan kitisztítom, berakasztom, és már mehetsz is, gyere, int. A lámpa alatt jobban látom. Lépek egyet előre, most pont azon a ponton állok, ahol a kutya hevert. Olyan érzés, mintha megmozdulna a talpam alatt a föld, mintha egy mancs vagy kutyafül szorult volna be a patló alá. Arzép azok Na, nem oczorodj már annyit, állj egy pillanatig. Egészen közel van hozzám, mentolszagú lehelete összevegyül a vattacsomóra csepegtetett fertőtlenítő csípőszagával. Azzal közelít az arcomhoz. Egészen közelről látom a kezén az ereket, a bőn legapró ráncait is, ahogy a szeme fehérje nem is teljesen fehér, hanem inkább sárga. Lehunyom a szemem és összerándulok, ahogy a jót hozzáér a sebhez. Jól van, mindjárt kész is. Most már kinyithatod a szemed, végeztem. Készed csészete Mert nem kéne. Nem kéne itt lennem, bólintok. Menj be a nappaliba, ő csak lefiam, bemegyek. Apró, tiszta, rendezett. És ismerős, mintás szőnyeg. A falakon fűrészporos tapéta. A kandaló két oldalán könyves polcok És fényképek. A kandaló párkányhoz megyek, végignézem a képeket. Némelyiken csak egy ember áll a többi csoportkép. Kézbe veszem az egyiket, amin csak ketten vannak az öreg tag, meg egy nő, a felesége. Az alján a felirat. Hari és Iris 2012. július 22-e Egymás mellett állnak, belenéznek mindketten a kamerába, a fejük összeborul. Hari kézfeje látszik, ahogy átkarolja a vállát, magához szorítja a nőt. Mindketten ki vannak öltözve a férfi gyaklúzakóban, fehér ringpusz nyakkendő, a nő fényes pluszban nagymasnival anyakában. A fényes anyagon nyaklánc. Ezüst medáll láncol Nésszával vágtunk át a parkon, idegesen kap a nyakában figyekő medálhoz. Azaz az készült, szólal meg a hátam mögött hari hangja, én meg majdnem ugrok egy hátast. Hátra nézek, nyilván megint megkapom majd, hogy ne nyúkáljak hozzá dolgaihoz, de ez most nem zavarja. Az ajtóban áll, a kezében tálca 50 teával. Ötven év. 50 év volt. Azt hittem, lesz belőle gyémánt, Isten. Ez az utolsó kép kettőnkről. Mi történt? Erre sem emlékszel, fiam. Nagyon sajnálom, a kórházban azt mondták, hogy agyrázkodásom lehetett a tóban. Jaj, hát ronda egy dolog, de felépülsz majd, fiam. Igen, folyamatosan javul jönnek vissza az emlékek, csak még soka jó. Sajnálom a feleségét, iris Pont azóta nem láttalak egyébként, azóta nem jártál erre. Vagyis? Leteszi az asztalra a tárcát, kitölti a forrót, két csészébe. Szerintem nem hallotta, amit utoljára mondtam, vagy legalábbis nem értette, miért mondom, de miután a kezemben nyomja a teát, és letelepszik a magáéval egy fotelbe, mesélni kezd. A patikába mentem, gyomorfájásra akartam valamit. Ő, Iris nem volt túl jól. Nem sokáig maradtam el, húsz perc lehetett. A patika záró volt, beléptem hát a szomszédba. A konyhában találtam rájuk, Irisra, meg a kutyára. Az orvos szerint szívrahan volt. Azért nem volt jól már korábban sem. Azt mondta, biztosan megtalálta az zegén drága winston és ennyi elég is volt. Nem bírta a szíve. De nagy valószínűséggel amúgy is bekövetkezett volna. Az élet ilyen. Valami azért szavar ebben, valami nincs rendben. Eddig a kandaló párkányon lévő fényképet nézte végig, de most felén és rám néz. Eltűnt a nyaklánca, pedig mindig viselte, ezüstlánc medállal, ezen a képen is ott van. Az első évfordulónkon kapta tőlem 1962. július 22-én. Akkor felvette, és azóta se vette le, és most nem találom sehol. A szeme vörös. Néha eltűnnek dolgok, mondom, és próbálok nem vicceregni. Ingatja a fejét, nem, ez nem, Tölli meg nagy fehér zsekkendővel az arcát. Valaki beosont. Nekem mennem kell, matyagom távol a számban, anyukám aggódni fog. Hari elrakja a zsekkendőjét. Jó fiú vagy te, vigyázz az édesanyádra. Borzasztó egy gyereket elveszíteni. Kikísér az előszobába is kienket. Odakin elállt az eső, csend van és sötét. Megállok az ajtóban, körbenézek, merre lehet Rob? félig meddig arra számítok, hogy itt lesz rám, de nincs sehol. Köszönöm a teát. Elindulok hazafelé a ösvényen. Amikor kicsit később visszanézek, az öreg még mindegy kinnál az előtető alatt és engem néz. Akkor sietve felemeli a kezét és int, majd bemegy a házba, becsukja az ajtót. Felhajtam a dzsekim im és hazaindulok. Végig vagyok, de Robnak nyomát sem láttam.